Kapittel 19 Deretter ventet i Horsafat Judas kong i fred tilbake til sitt eget hus i Jerusalem. Jehu, sønn av Hanani, synseren, gikk nå ut og trådte fram for ham, og han sa til kong i Horsafat, «Er det den onde en skal hjelpe, og er det dem som hater Jehova du skal elske? Og på grund av dette er det kommet harm over deg fra Jehovas person. Likevel er det blitt funnet gode ting hos deg.» for du har fjernet de hellige pelene fra landet, och du har berett ditt hjerte til å søke den sanne Gud. Og Jehoshaphat ble boende i Jerusalem, och han begynte igen å dra ut blant folket, fra Beersheba till Efraims fjellområde, så han kunde føre dem tilbake til Jehova, deres forfedres Gud. Og han gikk i gang med å innsette dommer rundt om i landet, i alle judas befestede byer, by for by. Videre sa han til dommerne, Gi akt på hva dere gjør, for det er ikke for mennesker dere dømmer, men for Jehova, og han er med dere når det gjelder dommen. Og la noe redsel for Jehova være over dere. Ta dere jakt og gå til handling, for hos Jehova vår Gud er det ingen urettferdighet eller partiskehet, og han tar ikke imot bestikkelse. Også Jerusalem i Jerusalem innsatte Jehoshaphat noen av Levitten og prestene, og noen av overhodene for Israels fedrehus til å ta seg av Jehovas dom, og til å ta seg av rettsakene blant Jerusalems innbyggere. Videre ga han dem en befaling i det sa. Slik skal dere gjøre i frykt for Jehova, med trofasthet og med et helt hjerte. Med hensyn til enhver rettsak som kommer till dere fra deres brødre som bor i sine byer, angående uthyttelse av blod, Angående lov og bud og forordninger og rettslige avgjørelser, så skal dere advare dem, så de ikke gjør urett mot Jehova, og det kommer harm over dere og over deres brødre. Slik skal dere gjøre, så dere ikke pådrar deres skyld. Og se, overpresten Amaria står over dere i alle Jehovas saker, og se Badia, Ismaels sønn, lederen for Judas hus, i alle kongens saker og som oppsynsmenn står levitene til rådighet for dere. Vær sterke og gå til handling, og måtte Jehova vise seg å være med det som er godt.